Biblioteca Multimedia Maia Martin Nașterea tragediei Nașterea tragediei din ea însăși, sfârșire untrică, fără motiv, suflet mutat în viscere. Sărut, înmormântat de viu, în cenușa a focului nestins al văzduhului. Olario, olario, ecoul sufletului ne răspunde de dincolo de munții necunoscuți. Cădere. Somn. Zbor. Cădere. Dialogul lucruri. Este o altă formă de neodihnă. Îmi spun lucruri din jur, privind la mine fără mirare. Nu ești de și nici repaus. Pentru ca tu să devii, a trebuit ca noi să pulsăm mai întâi. De aceea ești o ființă în lucruri. Ești principiul nostru de neodihnă. Bătăile inimii tale se aud peste tot. Pulsație pură, fără urmă, nici contur, timp specific și măsură interioară. Și așa cum sufletul tău este aer, ce guvernează trăirea, tot astfel, întregul cosmos este cuprins de suflare și aer. Te închizi în prezent ca să devii prezent, orizont al dezvăluirii. Ești o eliberare care devii tu însuți, ascultând de propria ta lege. Răspunsul la dialogul cu lucruri să vă cunosc cu sufletul întâi, cu ochii minții doar să vă mângâi. În jurul vostru viața mea e un ocol, al adevărurilor prinse în oracol. Nu știu un sens palpabil să dau iubirii mele, să vă împartă în mai ușoare și mai grele. Vreau doar atât, divinul ascuns în voi să-l simt, să pot nemărginirea în mine să o presimt. Știu că e greu pe lume să cauți doar esențe, când oamenii în privire ascund doar divergențe dar mă ascund în mine și toate le prefac peste viața romană, turnând un suflet trac. Ca o floare de lotus Ca o floare de lotus existența mea. Divină-mi iar eu păgână. Doamne, știu că Tu mi-ai poruncit să exist și să am ochiul vesel, dar cine devină când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 Ce mi se așterne sub tâlpi, ca un dar zeesc, ascunde covorul adevărului? De când ne naștem, întindem mâinile și îl căutăm pe a, fără să știm că îl căutăm pe a. Mereu și nechemate ne apar în față, mereu celelalte litere îl prăbușesc pe a la pământ. Cu mințenia, își întinde labele și își plescă e limba peste bot. Întinsă, felină, așteaptă cu gura căscată să se învârtă roata norocului, poate vreun suflet distrat își uită fereastra deschisă să poată ea intra. Fructul inimii mele e nemuritorul cel liber de spaimă. Eu sunt întreaga această lume. De aceea mă să urc, mă încumet, până la o nouă tăcere a sufletului, din mirajul desferecat. De atâtea ori înșelată de poarta cerului, doar așa mă simt în starea mea din tâi de a fi eu. De la un timp De la un timp am început să semăn cu tine și e firesc. Prea mulți ani ne-am izbit destinele de aceeași piatră. Prea mulți ani ne-am spus unul altuia urăsc, iubesc. Nici nu mai contează dacă te gândești mereu la mine sau dacă nu te mai gândești deloc. Dragostea noastră prea a fost ca o beție pentru ca alcoolul ei să nu ia foc. Arde în zare odată cu soarele când el-a apus. Cu cât apune mai tare, cu atât e zarea mai roșie și spune în locul meu ce am de spus. De aceea, îmi place să dorm în țărână doar cu gândul, de aceea pământul meu vitregă mumă, de aceea nu știu umbla printre lucruri și rup cu privirea seva din muguri, de aceea mă simt ruptă în două și dusă de val. Simt liniști la pândă când din cer, luna nouă, mi-amintește că am sufletul dus în astral. Mi-e țărmurită trăirea, mi-e țărmurită trăirea, me gândul gol, ce e dincolo de margine nu pot să aflu, mi viața întreagă doar un ocol. Mi-e țărmurită trăirea, plină de dor, ce e divin în mine se ascunde îmi dă fior. O nepăsare mi-a cuprins viața sfântă și clară, ce va fi când voi dezbrăca haina prea strâmtă, gândul de acum amil în Dacă aș putea și eu Dacă aș putea și eu să merg Cu axa universului între sprâncene Cu axa universului între ochi Și în creștet Care nu mai e creștetul capului meu Să țin o cupolă din cupola divină Dacă aș putea și eu să fiu Și cer și fântână Și vale și munți Și pătrați și cerc N-aș mai ști ce-i durerea n-aș mai ști ce înseamnă să fiu. Aș fi fără să știu că sunt, aș dormi fără să știu că dorm, m-aș trezi fără să știu că mă trezesc și zborul meu spre tine ar fi ca un zefir pe fruntea divină. Poemul sfârșitului de mileniu Eu sunt gânditorul, cuprins în existenței. Universul începe cu mine, îmi spun, și dansez, singură dansez, să nu rup armonia ființei sprijinindu mă de cineva. Mâna mea crește direct din tâmplă și flutură veacurile, întorcându-le pe toate părțile, până găsește îndemnul, cunoaște-te pe tine însuți. Nicio ezitare să nu ai, să nu transform cercul în elipsă. Numai atunci moartea ta ca și viața. Eu merg în voia curentului vieții. Și viața îmi șoptește. Vezi, de aceea tristețea deșiră întreg universul, ca pe o cârpă prea veche, prea prăfuită de veacuri. De aceea foame de a crește direct proporțional cu moartea poeziei. Privește adânc în tine, ca să poți găsi armonia astrelor. Numai atunci moartea ta, ca și viața, Va fi o trecere insesizabilă, prin aceeași unică poartă, o trecere ca o pendulă, când de la dreapta la stânga, când de la stânga la dreapta, lăsând în aer cercuri deschise, tu însuți devenind un cerc deschis, un cerc deschis, precum chemarea lui Dumnezeu la sânul lui, când mai departe, când mai aproape, când mai departe, când mai aproape. Umblet Împort pașii, grei de vremenicie din loc în loc. Surâsul lumii, frânt și amar, mi se rosogulește în carne și sapă abisuri în care se pierde numele lui Dumnezeu. Surâsul ca pe o povară dorită îl port, ca pe o povară pe care trebuie să o dăruiesc. pentru că oricum plutesc. Invit cerul în lumea mea, pe care nici eu nu știu dacă o cunosc sau dacă vreau să o cunosc. Cerul intră prin pereți, prin mine, în mine și mi bine și nici nu știu și nici nu-mi pasă dacă trăiesc alt, și nici nu-mi pasă dacă trăiesc aici sau dincolo, pentru că oricum plutesc. VERLENIANĂ Ascult înguindu-se viorile toamnei, Cu inima o rană sub cerul melancolic. E un aer sufocant și gândul mi-este palid. O, unde este vremea poetului ironic? Și palid sunt la față la ora amintirii. m mi ca o ceață Și plâng că nu adie cu boarea lor zefirii. Sunt dus de vântul rece, ca frunzele uscate, Aproape sau departe și mă amețesc vârtejuri. Cu ochii închiși de acum, simt viața pefurate. O simt cum scade în mine în fiecare toamnă, când se desprind bostanii de pe vrejuri.